Діти Сонця Земля розташована в Сонячній системі. Її центральне тіло – жовта зірка-карлик, яку ми називаємо Сонце. Планети, астероїди і комети обертаються навколо цього світила. Зараз Сонце перебуває приблизно всередині свого життєвого циклу. У його ядрі відбуваються реакції перетворення водню на гелій. Завдяки їм на всі біч поширюється тепло і світло. Це відбувається з майже миттєвою швидкістю. Від Землі до Сонця мало не 150 мільйонів кілометрів. Якщо уявити собі, що на пасажирському літаку можна долетіти до Сонця, на це знадобилося би близько 17 років. А сонячні промені доходять до нашої планети за 8,5 хвилин. Усе живе на Землі існує завдяки сонячній енергії. Використовуючи її, зелені рослини перетворюють воду і вуглекислий газ на необхідні для життєдіяльності речовини. Якби не було сонця, на планеті не було б ні зелених лугів, ні тінистих лісів, ні бурхливих океанів, ні повноводних річок, ні кам'яного вугілля, ні нафти. Не могли б існувати рослини, тварини і люди. Ще в донаукові часи люди шанували сонце. А його видимий рух на небозводі уважно відстежували. Люди знали способи перевірки положення світила з надзвичайною точністю, великого значення надавали сонячному затемненню це величне явище природи, яке не заподієй шкоди рослинам, тваринам і людині. Але в сиву давнину люди цього не знали. Таємниче зникнення променистого світила викликало в них панічний жах у згасанні сонця серед білого дня. Вони вбачали прояв невідомих надприродних сил. Так, у східних народів навіть існувало повір'я, що під час затемнення якесь злюще чудовисько, дракон, пожирає наше світило. У давньому Китаї під час сонячних затемнень жителі, щоб відігнати дракона і звільнити сонце, били в барабани, зустрічали затемнення звуками гонга, зеленчанням дзвіночків тощо. Що секунди Сонце виробляє 100 тисяч разів більше енергії, ніж людство виробило за всю свою історію. Її джерело – ядерні перетворення водню на гелій в центральній частині зірки, де температура доходить до 15 мільйонів градусів за Цельсієм. Земля рухається навколо Сонця з середньою швидкістю 29,765 км в секунду. Період одного обертання – 365,24 доби Спостереження показують, що існують столітні коливання сонячної активності Є припущення, що з ними пов'язані чимало процесів, що відбуваються на Землі Однак учені поки що не знають, що собою являють ці цикли, якими є їхні закономірності Наш космічний будинок Земля мчить у світовому космічному просторі дуже складною траєкторією Внаслідок цього безупинно змінюється її положення щодо Сонця, Місяця і інших об'єктів. Це робить нашу подорож небезпечною і часом непередбачуваною. Чи знаєте ви, що положення, коли Земля максимально наближається до нашого світила, називається перегей, а коли вона максимально віддаляється від Сонця, називається апогей?